Pois, mentra sonan tambores de guerra, no cine temos espías, noivas, castores, tamén familias atormentadas, enfermeiras e ata galos que falan máis que os donos. Mísiles sobre Teherán, dicen ataque preventivo, pero el miedo foi el que desató, Estados Unidos e Israel. Bueno, pues comenzamos co Mago de Kremlin, un filme de Olivier Asayas no medio do caos postsoviético dos anos 90 un mozo xornalista fai amizade cu asesor exasente do KGB Vladimir Putin desde as entrañas do poder ambos darán forma a Nova Rusia difuminando os límites entre a verdade e a mentira Es joven atlético y espía del KGB Vladimir Putin, lo que me interesa es el poder non seré el subordinado bueno, pois pues poder creo que lle interesa a moitos, non solamente a Vladimir Putin, tamén temos eh, a noiva de Magic Gyllenhaab eh, no Chicago dos anos 30 Frankenstein pida a súda doutora Euforios para crear unha compañera dan vida a unha muller asasinada como a noiva o que desencadena un romance o remake da novedad Frankenstein ao cine comercial los muertos tienen algo que decir Pues tamén temos Hoopers De Daniel Chao Que onde é unha, unha animación Comensar psicolosista onde un castor robot eh, Ten o objetivo de infiltrarse no reino animal Tamén no cine da provincia No barco de Valdehorras Franquios Monstruos Con Hamnet En Leiro como Cabras A liñas descontinuas De Ansos Fazans E Greenland Duas En eh, Berín como Cabras E Hamnet eh, Rematamos o periplo provincial Con Sinza de Limia Con Cumes Borrascosas eh, Os Domingos Unha das grandes gañadoras dos últimos vaya. Isano Cineclube Carballiño Un gran filme que gañou O premio do Surado en Cannes E tamén en Locarno Sentimental Valúe, Valor Sentimental De Joaquín Trier As irmás Nora e Agnes reencontranse co seu distanciado pai o carismático Gustave un antigo director de renome lle ofreceu a súa filla Nora a trí de teatro un papel na súa próxima película. Nora reseita e pronto descubre que lle debe o seu papel a unha gran estrela de Hollywood de súpito as dúas irmás deben sortear a súa complicada relación co seu pai. Como decía recebiu esos premios e ademais decía, a crítica que traer e Renat Reinsberg a protagonista bol ven a enamorar nun drama bernanian sobre as relacións paternofiliais. Recordemos o podemos verose no Cineclube Carballeño as oito en versión doblada e ás dez media en versión orixinal subtitulada. E para a próxima semana no Luz de Filmoteca do Cineclube Padre Feijón a Casa da Cultura ás oito e Galos de Pelesa de Montenhelman. frank Masfield, un criador de galos de peleza que surou guardar silencio tras perder unha aposta busca recuperar o título de galeiro do ano no duro mundo das loitas de galos no sur dos Estados Unidos tras perdelo todo, adestra novos galos coa sesión e enfróntase ao seu rival Jack Burker, mentras tenta reconciliarse ca súa moza. Galos de peleza é unha referencia do cinema independente americano que incide a seu modo nos cambios o que se enfrontaba nas o cedade da sú época. Isto decía Javier Barca en Cine Maldito, recordemos o podemos ver o Luns, asoite media o Mércores no mesmo lugar na Casa da Cultura as 6 e as nove Sorda de Eva Libertad La prueba non é concluyente, vale? Non nos dices se si a niña olle ou non olle Non que está llorando Ángela, unha muller sorda vai ter un bebé con Héctor a súa parella ouvinte. O embarazo fai aflorar os seus medos fronte á maternidade e sobre como poderá comunicarse ca súa filla. A chegada da nena será unha crise de parella e leva a Ángela a afrontar a crianza da súa filla nun mundo que non está feito para ela. Unha longometrase baseada na curta do mesmo nome que recibiu dous premios Goya nesta pasada edición e que decía Luis Martins en el mundo que un exercicio de cinema transparente e profundamente emotivo da mando excelente traballo da atriz non o ouvinte Miriam Garlo que está fantástica Bueno pues o podemos ver o próximo mércores e tamén o mércores, pero xa no barco de Valdehorras, no teatro Lauro Olmo que de Garda de Petra Volpe ¡Oh! Cuidado, eso duele Nos dijeron que los médicos hablarían con nosotros por la tarde Y lo harán en cuanto tengan tiempo Doctor Estrobel? Me ocuparé mañana Bueno, pues eh, marchamos con Floria Unha enfermera que traballa con gran adicación E que comete un erro un, Unha urxencia E a pesar do ritmo frenético Floria traballa incansablemente Unha homenaza sanidade pública de ritmo endiablado Decía Rubén Romero en cemanía que podemos ver O próximo mércores no barco de Aldorras As 5 e as oito E que con ela marchamos solo conoce la ciudad desde que la quiso del tren, era muy diferente entonces, muy diferente.